La temporada teatral ja ha començat a Tiana i ho ha fet amb èxit. L'agrupació artística del casal està anant aquest cap de setmana amb sessió doble l'obra El mes de la Gioconda, una història de manipulacions que ha regalat només sobre dos personatges interpretats pels actors Aribera Eixalà i Sandra Sàs. La intensa posada en escena per part dels dos protagonistes ha estat el que més ha destacat el públic assistent, i és que amb només 50 minuts d'obra els espectadors han pogut ser testimonis de l'evolució d'una història tan còmica com tràgica. Al fons de la peça reflexiona sobre què és son som capaços de fer per mantenir la feina i fins a quin punt podem manipular les persones que ens envolten per assolir els nostres objectius. La trama se situa en una empresa que decideix fer un tipus de joc en el que se sorteixen les parelles, de manera que durant 30 dies hem de viure amb la persona que els ha tocat i no amb la seva veritable parella. Això desperta tot un joc de mentides i corrupcions. N'ha fet una valoració la directora de l'obra, Montse Cuní. Nosaltres l'hem disfrutat molt, això sí que és veritat. És molt graciós que dintre de tot aquesta drama hi han coses que fins i tot són capaços de riure, no? Vull dir, em penses, bueno, com pot ser que es pugui riure enmig d'una desbauxa i un despropòsit tan gran, però bueno. Precisament aquesta combinació de la tragèdia i la comèdia amb Girs inesperats és el que més avalora del públic assistent a les representacions d'aquest cap de setmana a la Sala Albenis, entre els quals s'hi troba l'exregidor de Cultura, Ferran Pasqual. La veritat és que el treball de dos sectors intentant... D'una no continuïtat a això ha estat molt bé. No s'han sabut transmetre el que l'obra estava intentant transmetre i a més a més pues, pues no s'ha passat bé amb tota la història. Home, m'ha agradat força, sí. És una obra molt ben buscada i molt divertida. Sí, sí, ho han fet molt bé. A més, sembla tot de memòria. El text està originàriament escrit en castellà per Roberto Lombreras Blanco i han estat els integrants de l'Agrupació Artística del Casal els que s'han encarregat de l'adaptació al català. De fet, el propi llenguatge és també protagonista de l'obra, ja que és bastant més cru i descarnat del que s'acostuma a trobar al teatre convencional. El llenguatge li ha donat realisme a aquesta història, però el veritablement destacable del mes de la Joconda ha estat la interpretació dels dos protagonistes. Escoltem el 50% del repartiment, Sandra Sàs. Estem contents a com ha sortit, però més estem contents a la feina personal que hem fet que potser no es valora tant perquè no es veu la progressió, però és el que estem més contents nosaltres. A més de pel volum de paper, perquè, clar, la feina és de dos persones, quan un va fluix és molt difícil, llavors ha sigut una cosa molt d'equip. Després de l'estrena aquest cap de setmana del mes de la Gioconda, l'Agrupació Artística del Casal es troba en plena preparació d'altres peces que veuran la llum al llarg dels propers mesos. Escolta les notícies a l'emissora municipal. Escolta't a Ràdio Tiana.